Раду вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухру містичних історій. Продовжую читати роман Івана Дурського «Той, що обманює смерть». Вкотре висловлюю свою вдячність автору за надану можливість озвучити цей твір. Розділ сьомий. І як я і гадав, вона все ще спала. Я обережно поставив пакунки на кухню. З самого ранку нічого не їв. А харчуватись в кафе, пабах та ресторанах я не люблю. Там люди. Виняток – п'ятниця вечір. Паб і багато алкоголю. Це традиція, а традицій треба дотримуватись. Не згодні зі мною? От якраз на це мені по барабану Навіщо, холостяку, двохкімнатна квартира? Вона вийшла на кухню в моїй сорочці І я оглянув її з ніг до голови Ні, алкоголь вчора був ні при чому Дійсно, красива Ти питала вчора збрехав я Насправді, я просто не пам'ятаю, що вона питала, такий п'яний я був. «Я колись жив тут з сусідами», – сказав я. «А де вони зараз?» «Вони з'їхали». Не могли терпіти того, що я повертаюсь пізно, п'яний, накурений і не сам. «Чи жалілись вони хазяйці?» «Звісно». Я затягнув її в ліжко. Тепер вона частіше навідується за квартплатою. Чоловік в неї хороший, їй з ним пощастило. В них двоє діточок. Хто б що не казав, а література про пікап таки має свої плюси. Я вже казав, що в універі я тупив. Тепер тіло хоче реваншу. Ви думаєте, що це допомагає перебороти страх людей? Ви не праві. Людей я не любив тоді, не люблю і зараз. І я просто люблю трахатись. І аж чоловік як-не як. З'їхали, відповів їй. Не могли витягнути із стіною. Сказали, що знайшли щось дешевше. Насправді я не знаю, наскільки це правда. Правда було в тому, що один з них був помічений, а я тоді не знав, хто саме. Так, трапляється і таке Мені наплювати Я не врятую всіх Я не мій брат Я не хочу розпоряджатись чужими долями Вкуси за язик, подумав я Дивлячись на неї Ти вчора ризикував життям заради І ти навіть не спитав її ім'я Чому ж я не лишився осторонь? Я не знаю Дійсно не знав та відповідь, що я шукав, ховалась десь далеко за рамками моєї свідомості, говорячи, що я не готовий до неї. Поки не готовий. Соромно було б думати, що це через те, що вона просто красива. Тисячі красивих дівчат прощаються з життям кожного дня. – Давай оглянемо твої ноги, – сказав їй. Вона якось дивно глянула на мене. Якось не так, як раніше, якось по-іншому Добре, погодилась вона Я дістав з пакета мазь і еластичні бинти Ми прийшли в кімнату На щастя, на ногах не було нічого серйозного Кілька синяків Замазав їх мазю, перемотав ногу в коліні бинтом В тебе добре виходить, сказала вона «Я стараюсь», – всміхнувся їй «Ти не сказав, як тебе звати?» «Ти теж не сказала, як тебе звати», – миттю відповів я «І дійсно, ви навіть не знаєте, як мене звати?» «Не бачу в цьому ніякої проблеми» «Це просто розповідь безіменної людини» «Ліля», – вона простягнула свою руку «Я потис її» Шкіра ніжна, молода. В ній на всю дихало життя. І все ж віддавало незрозумілим холодом. Невже мої вчорашні старання пішли даремно? Ні, не може бути. Може, мені просто здалося? Я просто відмовлявся в це вірити. Блядь, треба ж так попасти я напружився, але крім холоду нічого не відчув. «Значить, не сьогодні. В неї кілька тижнів, може місяць, але я не бачу, що і як станеться». Вона легко вивільнила свою руку. «Так, і не скажеш, як тебе звати?» – запитала вона. «Ні. Якби мітка була б знята?» Ти відправилась би додому і більше ніколи б мене не побачила. Не знаю, чи розповідала би ти про мене. Ти ж не знаєш ні мене, ні про мої здібності. Ти б вважала, що я просто попався тобі в потрібний час. Частково так і є, але вона все ще була мічена. Вибач, сказав їй. Просто літаю в хмарах. І я Макс як Макс Корш, запитала вона. «Хто?» – перепитав я. «Та співак такий є». «Ні, скоріше як шалений Макс». Я в свою чергу теж спробував пожартувати. «Хто?» – запитала вона. «Фільм такий є», – пояснив їй. «Старий дуже». Не бачила. І не дивно. Ти ще була мала, коли він вийшов. Та й зараз ти не дуже доросла, хоч і давно вже повнолітня. Всередині ти дитина, що не готова зіткнутися з життям. Ти якийсь похмурий, сказала вона. Щось сталося? Все нормально, миттю відповів я. Глянь, який день на вулиці, сказала вона. Тепло, мабуть? Так, тепло. Хочу піти прогулятись, сказала вона. Складеш компанію? В тебе ще справи, нагадав собі. І вирішувати їх треба швидко, бо потім може бути пізно. Твій брат тут щось шукає. Він не став би сюди приїжджати через якісь дрібниці, це точно. Тобі потрібно вияснити, чому на ній все ще мітка. І годинник тікає. В тебе немає на це часу. Глянув у її очі, побачив її посмішку. "Звісно", усміхнувся їй. "Чому б не прогулятись?" Розділ 8. Зараз я всміхаюсь, коли пригадую нашу прогулянку. В мене закриваються очі, і я бачу її. Бачу, як вітер зносить її зачіску Бачу, як вона сміється Бачу, як літають бісики в її очах Я з усмішкою згадую це Зараз Тоді мені здавалось, що я наче на каторзі Наче і приємно гуляти з нею, але постійно остерігатись, щоб в моїй голові не з'явились ознаки майбутнього я молився, щоб це не сталося тоді. «Ти нікому взагалі нічого не розповідаєш про себе?» – запитала вона мене. Ми сиділи на лавочках біля міського озера. Ліля спритно кусала морозиво, що я купив. Вона нагадувала мені велику дитину. «Ні», – коротко відповів я. «Чому, не довіряєш?» – глянула на мене. «Ти замастилась!» – я тиснув своє морозиво їй в ніс. Хотів перевести тему. Не люблю брехати, але доводиться і досить часто за кілька останніх днів. Вона не чекала цього. Її очі округлились, але в мить вона засміялась. І вже я отримав морозивом в лице. То був момент, на який я сам того не знаючи чекав. Момент мого сміху, щирого і незламного. Душа наче відкрилась. Наше щастя в деталях. Люди, що проходили попри, з подивом глянули на нас. Старенька пара, в якої не в сім'ї. В очах їх осуд. Але відколи мене це їбе? Ми всі наче діти. І збереже той, хто це заперечить, ми з Лілею продовжували свій синхронний рейд. Вона більше не питала нічого, може передумала, а може вирішила, що не час. Я не знаю, це жінки їх не зрозуміти, як взагалі спрогнозувати, що вони вирішили. Зізнаюсь, малим я думав, що вони хитрі і мудрі. Вони, не мов шахісти, продумують всі свої дії стосовно нас. Наперед. Наївний. Потім подорослішавши, я подумав, що ми чоловіки розумніші. Ні. Ми одинакові ідіоти, бо ми всі люди. А раз людина, значить дебіл. Ти занадто напружений, весело сказала вона. Тобі так здається, всміхнувся я. На язику завертілось кеп, але я промовчав. Треба бути джентльменом. Ні, я все добре бачу, не здавалась Ліля. Що саме? перепитав я. Хіба в моїх рухах чи поведінці є напруження? Ні. Тебе розслаблена впевнена хода, мені це подобається. Але от твої думки, твій мозок відпочиває від негативу. Так, зараз, наприклад. Лілля серйозно поглянула мені в очі своїми океанами. А як я піду? Ти втримаєш позитивний настрій? Посиди зі мною довше, попросив я. Не знаю чому, просто щось всередині поворухнулось проти звичного ритму організму Я не хотів, щоб вона йшла В ній було щось, чого не вистачало мені Це передавалось, я чув це нутром І я хотів затриматись, залишитись в цьому моменті Дивний ти, Макс Вона всміхнулася сама собі це погано? Не знаю Ми просто дивились одне на одного А тоді вечірні інстинкти взяли гору Я нахилився до неї і поцілував Розділ дев'ятий Я думав Наталія не відчинить Але помилився вона відкрила двері і зацідила мені ляпас. Боляче, жінки знають в такому толк. «Я заслужив», – сказав їй. «Я тобі не річ, яку можна просто трахати», – гаркнула вона. «Помиляєшся. Ми одне для одного лише речі. Інструменти для досягнення цілей не більше». «І ти дурна, якщо думаєш інакше». «Забув попросити про допомогу?» Вона таки впустила мене всередину. «Так. Що там в тебе?» Я дістав карту пам'яті з розбитого телефону. «Там фотографія однієї дівчини, яку я врятував», пояснив їй. «Блондинка звати Ліля». На ній досить сильна мітка, я думаю, її хтось прокляв Так і знала, що в тебе з'явилась інша жінка Беземоційним голосом відповіла вона Це не те, що ти думаєш Вона мовчки вихопила в мене картку і пішла до себе Не заходь, попередила вона Всю ауру мені зіпсуєш своєю енергетикою. Зачекай на кухні. Завари нам кави. Я не став сперечатись. Вона покрокувала до себе. Я ж зайшов на кухню. Підійшов до столу. Той хитався. В справи Наталі краще не лізти. В тій кімнаті лише вона і клієнт. Я клієнтом бути не міг. На мене не діяли ці штучки, того вона мене туди просто не пускала. Що ж, нехай. Я хоч і не сильно вірю у ці відьомські штуки, але треба пересвідчитись, що все чисто. Відьма не стане мене обманювати, вона знає, що я вмію розпізнавати брехню. І вона мене боїться, чому всі от такі інші люди бояться мене й мого брата. Ми з ним колись дійшли висновку, що це просто від їхнього безсилля проти нас. Все, чого вони досягли проти нас, просто ніщо. Всі їхні зусилля нам ні по чому. А зрештою, ми завжди знаходили з ними спільну мову. Ми. Я й забув на мить, що ми з братом давно не спілкувались. Ми намагались не бачитись, не знаходитись в одних і тих містах. Так легше, так я забуваю. Забуваю те, що ми з самого дитинства разом. Всі ці роки ми були нерозливода. Ми допомогли одне одному не збожеволіти, коли це все почалось. Питаєте, як це почалось? Я не знаю. Просто в один момент ми йшли по вулиці і побачили смерть людини. Нам було тоді по дванадцять. Нас мучили жахіття. Нас водили до лікарів, але ті лише розводили руки. Тоді я запропонував нікому не розповідати про це. Ми не хотіли в лікарню. І ми жили далі, намагаючись не бачитись з іншими людьми. А в шістнадцять він видав ідею спробувати врятувати когось. І ми змогли. Ми обманули смерть. Ми раділи. Ми були героями. Ми навіть не звернули уваги на жахіття, що тоді нам приснились. Ми хотіли врятувати всіх. Розуміння того, що смерть не обдуриш, прийшло до мене на першому курсі. Я врятував одну дівчину. Бидло ввечері зустріло її в парку. Я відчув, що зараз буде, і втрутився. В результаті побили мене, але вона вижила, і я гордився собою. А вночі померла її сусідка. Серцевий напад, і я бачив це у вісні. А зранку мій сон вже втілився в життя. Це був шок. Я одразу ж подзвонив брату. Він знав. «Чому ти не розповів?» – ввалав я. От тому й не розповів, тихо пояснив він. Чайник закипів. Я встав з-за столу, взяв дві чашки, насипав туди каву, собі додав цукру і залив все водою. Наталія з'явилась через хвилину після того, як я зробив каву, уважно глянув на її лице. Вона була стривожена. Чужа смерть? чи чиєсь прокляття її не хвилювало доти, доки за це не платили гроші. І я мовчав. Нехай збереться з думками, щоб мені не довелось слухати її белькотіння. «Нічого не розумію», – сказала вона. «Щось конкретне?» «Не знаю», – сказала вона. «Треба спробувати в повний місяць». «Ти взагалі нічого не побачила?» Розчаровано запитав я. Щось дуже нечітке. Вона аж поблідла. Зазвичай все нормально, або є, або ні. Але тут просто якась пелена ніколи ще не стикалась з таким. Запитай в бабусі. Я надпив каву і поцілував її в щоку. І пішов до виходу. Я знаю, до кого ти йдеш. Не своїм голосом сказала вона. Знаєш, я зназав плечим, а той що? Дарма, сам знаєш. Подивимось. Бувай. Розділ десятий В під'їзді несло сечею. Темрява заважала мені роздивитись, де саме на Дзюрину. Прийшлось сподіватись на своє везіння. Хоча якраз таки на моє везіння краще не сподіватись. Я йшов по темних коридорах будинку, лише недавно заселеного. Місто росло, всюди виростало нове житло. І мені тут не подобалось. Холод пронизував мене. Видіння одне за одним намагалось проникнути в мою голову. Ні, сказав їм, геть, ви не маєте нічого спільного з тим, що я бачу, нахуй з моєї голови. Це все були прокляття. Один прокльон розповзався по цілому будинку. Він проникав в людські голови та серця і псував їм душі зсередини. Якось я бачив, як Наталія перестаралась з прокльону, але аж до такого їй далеко. Але тому, до кого я піднімався на ліфті, наповненого сечею, спермою та блювотинням. Це він. Модак знову перестарався, граючись в Бога. І, що дивно, самого Бога цей вертий вилупок не визнавав, я намагався контактувати з ним як можна рідше. Коли я тис йому руку, то й сподівався побачити на ньому мітку. Ага, де там? Не з моїм везінням. Ось його квартира, старі, подержі дерев'яні двері. За них доноситься незрозумілий гуркіт чогось, що віддалено нагадувало музичні інструменти. Та чийсь нелюдський крик. В принципі, нічого дивного. Він просто слухає свою музику. Дзвінка не було, тож я просто загупав у двері. Ще раз, я гупав доти, доки не почув його лайку та кроки. Про всяк випадок я відійшов. У нього низький рівень витримки і терпіння. Двері відкрились, і з них вилетів худий лисий чоловік в майці та сімейках. На вигляд йому доходило до тридцяти. Лице висохло, значить, він давно не їв. Очі з ненавистю ззиркали в різні сторони. а На худому плечі свастика. Так-так, та сама, про яку ви подумали. На грудях вибитий череп з двома блискавками оба нього. Решта татуювань ховала не зовсім чиста біла майка. Але я і так знав. White Power Салют, Гітлер! Я знов не стримався, щоб не бовпнути якоїсь дурниці. Ох ти ж, єдрить, хто прийшов? Сказав Едик. Так звали лисого. «Якими дорогами, Макс?» «Скучив», холодно буркнув йому. Едик зареготав. Він простягнув мені руку. Мені неприємно було її тиснути, але це найлегший спосіб побачити на комусь мітку. Дотики, в принципі, не обов'язкові, можна і так все побачити» але я стільки років намагався здихатись своїх здібностей, що зараз поки можу лише так. Це мій брат, мабуть, далі розвиває їх. Цікаво, що він ще може. Але я відволікся. Ні, на Едику нічого не висіло, як би старанно я не намагався знайти. Жаль. Радий тебе бачити. Він всміхнувся, виставивши вперед свої жовті зуби, в шаховому порядку. Я зайшов в квартиру. В вдарив запах чогось суміжного між сечою і лейном. Едик закрив двері. «Проходь в кімнату, не роззувайся!» Я й не збирався. Знову Регіт. У вас, мабуть, питання, як я взагалі знаходжу таких, як він та Наталія. Тут нічого дивного». Злодії варяться в одному котлі зі злодіями та іншими злочинцями. Творчі люди спілкуються з іншими творчими людьми, а такі, як я, спілкуються з усіма. По колишній професії мені доводилось спілкуватись з відьмами, знахарями, екзорцистами, психологами, священниками, шаманами, лікарями, наркоманами, приватними детективами. Без їхньої допомоги ніяк. Ще з всілякими іншими неадекватами. Я колись затямив, що таких людей зі здібностями просто магнітом тягне одне до одного. Ми самі одне одного знаходимо, хоч ми й різні. В кожному куточку України я наведу вам приклади кількох от таких знайомств. Ми зайшли в апартаменти. Тут все ще були сліди пожежі п'ятирічної давнини. Він навмисно нічого не міняв. Таким чином він міг утримувати духів, що колись були людьми, котрих і забрала ця пожежа. Я їх не бачив, лише відчував. Таких як Едик ми називали демонологами чи окультологами, і я називав його сатаністом. Прокляття в будинку!» – почав я. «Твоя робота!» «Знаєш ще когось такого ж сильного?» – задоволено запитав він. «Знаю, але вони не франківсько». Едик невдоволеності згубив. «Я знав, що згадки про когось сильнішого йому не до душі. Я знав це». І не забував при зустрічі йому це нагадувати. Ми пройшли в кімнату. Порвані шпалери, підлога в пляшках та недопалках. В колонках грало щось, що нагадувало безладне тваринне гарчання з сумішю тертий і ржів грім. – З чого раптом ти прокляв всіх жителів будинку? – запитав я. – Та заселилось тут кілька нігерів. Він скрутив музику. Сів на старе зламане ліжко. «Знову за старе?» – спитав, дивлячись на його свастику. «Уявляєш? – завівся він. – Чорномазі назвали мене расистом!» «Та ну!» – ніколи б не подумав. «Якась мавпа буде мені розповідати, що правильно, що неправильно!» «Ти переборщив!» – я убірвав його потенційну повість про обрашених. Тебе весь під'їзд потрапив під дію прокляття. Той що? Його це ніяк не зачепило. З'їдуть, сучі чорномази, то зніму. Раніше знімеш. Я став говорити тихіше, але кожне слово звучало все чіткіше. Він притих, лице зблідло. Його очі гнівно спопалили мене, але зробити будь-що мені він не може. Знає, що мене не беруть прокляття та порчі в Цей момент він мене ненавидів Слухай, Макс, я тебе давно знаю, яке тобі є діло до цього Ти ж не спец по прокльонах, ти в нас смертю обдурюєш. Що на них, мітки є? Поки що ні Ну от бачиш, будуть, то зніму Якщо з'явиться хоч одна мітка І я заговорив ще тихіше «Ти вже не зупиниш нічого. Якщо помре, бодай хтось, навіть просто потрапить під машину. Його мітка розповсюдиться на інших проклятих. Смерть половини будинку буде на твоїй совісті. Це як вірус. Він буде поширюватись від однієї зараженої клітини до інших. Навіть мій брат не зможе з цим нічого вдіяти». Він зблід ще більше Марко, мій брат Був причиною того, що його зуби тепер розміщувались в шаховому порядку Якби не я, брат би відправив Едика на той світ Тепер я шкодую, що втрутився тоді Марко тут? Тихо спитав він Ви знову працюєте разом? Ні я думав, ти мені скажеш, що він тут робив. Ти можеш просканувати місто в його пошуках. Звичайно, що ні. Він повернув собі професійну хватку. Вас двох неможливо знайти. Раби вас не бачать. Захотілось затопити йому щелепо. І я не звик бити людей, але саме зараз захотілося зробити виняток. Рабами він називав залишки душ тих, що колись загинули насильницькою смертю. Я не вірив у все це, але кілька разів бачив його в дії. За його словами, цей недолугий Адольф ловив частинки душ у якісь свої приманки і використовував їх у своїх цілях. Він зневажав прості правила спілкування з духами. Одна київська віньма якось розповіла, що до духів треба ставитись з повагою. Ще бажано називати їх на ім'я, щоб не гнівити сили, котрі ніколи не будуть підконтрольні людям. Едику було класти на ці правила. Потім лікті кусатиме, але мені то що. і Я збирався використати одну з його здібностей, коли йшов сюди. Але зараз наросла серйозніша проблема. Розумієте, інколи між людьми з'являється певний зв'язок. Наприклад, матір відчуває на відстані, якщо щось не гаразд з її дитиною. В собак і котів це розвинуте краще, але зустрічається і в людей. Деякі люди можуть відчувати вплив цих зв'язків як перечуття. Таких от людей можна зв'язати декількома способами. Один із них вам відомий як Любов. Едик же зв'язав людей своїм прокляттям, І в випадку нерозділеного кохання зв'язок викликає депресію та паскудний настрій, але врешті рветься і зникає. То в цьому випадку зв'язок не розірветься, це буде ланцюгова реакція. Ви мені не вірите? Питаєте, чому стільки всього є, а ви не маєте уявлення навіть про половину цього? Та тому, що ви ні в що не вірите, нічим не цікавитесь. Ви відмовляєтесь визнавати ці факти. Ви боїтесь, ви не хочете знати. Треба, щоб ти її знайшов, показав фотографію на новому телефоні. «Гарно!» – облизав губи. «Зможеш?» «Спробую вночі», – сказав він. «Спочатку все ж займусь прокляттям». «Ти номер не змінив?» «Ні». «Тоді вимітайся!» Я зназав плечима і пішов до виходу. «Макс!» – окликнув мене. Я повернувся. «Що ще?» «Раби тебе не бояться!» Всіх бояться, а тебе ні Чому? Спитай в них Я таки зніму прокляття Після пошуків твоєї дівахи Визначишся точно Подзвониш Звісно Він збрехав за прокляття Не збирається він його знімати Я знав це І Якщо не знімеш Я повернусь Тихо сказав йому «Хто тоді зробить для тебе роботу?» – оскалився він. «Не переживай, все зроблю!» Я зачинив за собою двері. Він знову збрехав. Розділ 11. Я сидів в барі спотикач. Я б сказав, що це гарний паб, і це може була правда – але яка мені різниця по факту, де напиватись? Темна атмосфера, гучна музика, натовп, в якому легко загубитись. Я б волів, щоб музика лунала в мене в голові. Я не хотів чути своїх думок. Просто пив би отак, але не було б ще думок. Я дивився новини по телевізору, читав стрічку новин. Знову кримінальна хроніка. Згадали вчорашнього лисого. Його похорони в понеділок. Далі йшла інформація про кілька понівечених тіл в різних куточках України. Наче мало людей вмирає щодня. Найжагливіше, що крім того лисого і ще кількох людей, решта не повинні були померти. «Звідки я знаю?» «Просто знаю і все!» «Ще?» – запитав і Я мовчки кимнув. День був насичений, сил не лишилось. Всього за добу моє життя знову перевернулось з ніг на голову. Я жив, як всі, ось вже кілька років. Так, я бачив смерть, але не влізав в це». Все має йти своєю чередою Це життя, не я його створив Не я вирішую, кого забере Очі закололо Хотілось чи то плакати, чи то рознести все навколо Знаю, в мене більше питань та проблем, ніж відповідей та способів їх вирішення Чому на Лілі до сих пір мітка? Як зняти прокляття, наслане Едиком? Що тут робить мій брат? Я навіть не знав, з якого кінця за них братись. Все, що мені лишається, це чекати. Чи міг я пустити все на самотік? Ні, я міг, але не хотів. Найлегше – це просто заплющити очі і повернутися спиною. Тоді від тебе дійсно нічого не залежить. Тоді від обставин залежеш ти. Я так не хотів. Ось вже кілька років я намагався уникати цього. І я просто б'юсь головою об одні і ті ж стіни. Розрахувався, вийшов покурити. На вулиці дуло, вночі був дощ. Дістав сигарету, закурив. Ноги несли мене по нічних вулицях міста, а я далі розривався між двома емоціями. «Дивись, куди йдеш!» Хтось штовхнув мене в плече. «Звали!» – не обертаючись, буркнув у відповідь. Рука схопила мене за блече і розвернула. «Ти що, сука?» – прогорчав хтось. Я не особливо розгледів того, хто мене вдарив. Помітив лише, що їх було двоє. Спортивні костюми, запах перегару. Моя губа тріснула. Якщо до того в мене був вибір між емоціями, то тепер вибір зроблений. З тваринним риком я впоріщив комусь з них в лице. Він впав. Не як в бойовиках, просто його повело трішки вбік, наче він був на кораблі в шторм. Другий одразу вліпив мені. Ми обмінювались ударами, наче в старому англійському в боксі. Там ніхто не захищався, ніхто не ухилявся. Там просто били, місили, вибивали одне з одного лайно. Я не знаю, чим би все це закінчилось. Просто той інший встав і налетів на мене збоку. Я впав на асфальт. Другий піджак за два дні пішов по швах. Від мого культурного вигляду не лишилось нічого. Вони просто засипали мене ударами. Один з них дістав ніж. «Давай бабло, сука!» – приставив його до горла. В мене в голові щось вибухнуло. Я побитий, закривавлений і п'яний. Я жорстокий. Я ховаюсь від світу, бо боюсь його демонів. Але я не боявся їх. «Ну, давай!» – я підставив горло під ніж. «Давай!» Я чув, як лезо давить шкіру. Холодний дотик сталі. Один необережний порох, і з мене вийде фонтан крові. В прямому сенсі. Він направив його на яремну вену. Це значить, що я стечу за лічені секунди. Ну і нехай. Чорт з ним, я не ображатимусь. Не виходить самогубство, то нехай так. «Клянусь, я тебе порішаю!» – закричав той. Ніж надавив сильніше. Я мав би закрити очі, я не хотів цього бачити. Але я не відривав свої очі від його. Я навіть не здогадувався, наскільки страшним і божевільним я виглядаю. Я навіть не знаю, чи то був я. Мені теж буває страшно, як і в вас в мене є сумніви, як дехто з вас, я задаю сам собі питання, на котрі не знаю відповіді. Як і дехто з вас, я повний думок, що до яких людство не знайшло однозначної відповіді. Як і ви, я аніскільки не хочу помирати, бо просто боюсь, що після смерті не буде нічого. Але не тоді. Тоді я горів ненавистю. Вона спопеляла кожну клітину мого єства. Я був ненавистю, я був злістю. Якби я міг, то встав би і продовжив бій. І встав би постійно, після кожного падіння. І продовжував до цілковитого їхнього знищення. «Давай, горлав я, зроби це, заверши почати, бо інакше хуй вам, а не мої гроші». «Що, кишка тонка? Може, це і зможе?» Я хотів цього. Можливо. Ми обоє глянули на того другого, що стояв осторонь. Він налякано переводив погляд то на мене, то на свого друга. Може, я дійсно хотів, щоб він завершив це. Це був би вихід, звільнення для мене. Більше не було б нічого. Не так погано, коли ти більше не бачиш людей, не бачиш їхніх смертей. Може й хотів, не знаю. Та ну його, сказав той, що з ножем, йобнутий якийсь. Вони облишили мене. Я дивився їм вслід і реготав. Реготав диким істеричним сміхом. Мене охопила просто буря емоцій. Я чув, як пришвидшуються їхні кроки. Вони тікали, а я все реготав. Кілька людей пройшли повз мене. Добре, все ж вуличка ніколи не була людною. Вони сторонились мене, обходили, наче прокаженого, а я все реготав. Сміх лився з мого горла, такий дикий та гіркий, що аж закололо очі. Я скрутився калачиком, підігнув ноги під себе, сміх слабшав, на очах виступили сльози. Злість пройшла, й інші емоції вже нічого не заважало. Я заплакав. Вперше за кілька років я по-справжньому заплакав, я не розумів причини своїх сліз, я сьогодні багато чого не розумів. На вулиці загреміло, почався дощ. Така собі раптова літня злива. Краплі барабанним дробом покривали землю. Нічне небо освітила блискавка. Дощ посилювався, а я лежав на холодній землі і ховав у ньому свої сльози. Друзі, щиро дякую, що прослухали ще одну частину містичного роману Івана Дурського Той, що обманює смерть Якщо вам сподобалось відео Поставте вподобайку Та напишіть будь-який коментар Для просування каналу Якщо ви маєте бажання Та змогу підтримати Кухро історії фінансово Скористайтесь реквізитами В описі під відео Читала Ірина Назарук Незабаром почуємось знову